بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي اللَّهُمْ عَضِيلَةَ أَلِفْ لَامِّمْ رَى تِلْكَ آيَاتُ والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الف لام م را bunlar kitabın ayetleridir Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir, lakin insanların çoxu buna inanmır. Allah-u ləzi rəfə əssəməvəti bi ghəyri əmədin tərəunə thumma əstəvə aləl-arş. Və səxxərəş şəmsə və alqamərə kullun yəcriyili əcəlim musəmmə Yudəbbirul əmrə yufassilul əyəti ləalləkum bilikai rabbikum tüqinun Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da ərşə ucalan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 yeri döşəyən, orada möhkem dağlar, çaylar yaradan və bütün meyvelərdən cüt cüt yetiştiren də O'dur. O, gündüzü gecə ilə örtüp bürüyür. Haqiqətən də bunda dərin düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. O fil ardi qıt'un mutecaviratu və cennatun min a'la bin və zarrun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 اتيهم واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون اگر təəccüblənirsənsə onların doğrudanmı biz torpaq olduğudan sonra yenidən yaradılacağı sözünə təəccüblən. Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Onlar boyunlarında qandallar olanlardır, onlar od sakinlərdirlər və orada əbədi qalacaqlar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِطَابِ Müşriklər səni yaxşılıqdan öncə əzabın gəlməsinə tələstirirlər. Halbuki onlardan əvvəl neçə-neçə ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Əgətan Rəbb insanların zalımlığına baxmayaraq tövbə edənləri bağışlayır. Sözsüz ki Rəbbinin cəzası şiddətlidir. Qəyulul-lüzin kəfruləulə inzilə aləyhi ayətun min ümminhad olanlar deyillər. Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilmiyib? Sən ancaq xəbərdar edansan. Hər gövmün bir yol göstərəni vardır. Allahü ya'lamu ma tahmilu kullu ansa wa ma taghizul arhamu wa ma tazdad wa kullu şeyin Her bir dişinin bətinində nə daşıdığını, bətinlərinin nəyi əksildib Nəyi artıracağını, uşağım 9 aydan tez yaxud gec doğulacağını Allah bilir. Onun yanında hər şeyin müəyyən ölçüsü vardır. Alimul geyb və şehadətil kebirul Allah qeybi və aşkarı biləndir. böyüktür, Ucadır. سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ وسارب بِالنَّهَارِ Aranızdan sözü gizlədənlər də, onu açıq deyənlər də, gecə gizlənib, gündüz gəzib dolananlar da Allah üçün eynidirlər. Ləhû muaqqibətum min beyni yədəyhi və min xəlfihə yəhfəzunəhu min əmrilləh. İnnəlləhə يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء أن فلا مرد له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 Ondan başqa ixtiyar sahibi yoxdur. Huvallazi barqa khaufan ve tamaun İldırımdan qorxursunuz və yağışın yağmasına ümid bəsliyəsiniz deyə sizə şimşək göstərən Və yağış, dolu, ağır bulutları var edən odur. O, yüsəbbihu rə'du bihamdihi və məlailəka min xifətihī Və yursilu s-sava'iqa fə yusibu bihə mən yəşəəu və hüm yücədilun fə illəhi gürültüsü həmd edərək ona təriflər deyir Mələklər də onun qorxusundan təriflər deyirlər Allah ildırımlar göndərib İstədiyini vurur, onlar Allah barəsində mübahisə edirlər. Halbuki o şiddətli ceza verəndir. Ləhu də'vətül həqq vəl-ləzənə yəd'uunə min dünihilə yəstəciyibunə ləhum bişəyin illə İLLƏ KƏBƏSİTİ KƏFFƏYHİ İLƏL MƏİLİ YƏBNÜ GƏFƏHÜ VƏ MƏ HÜVƏ BİMƏLİĞİH VƏ MƏ DUAĞÜL KƏFİRİNƏ İLLƏ FİY DALAL Haq çağırış yalnız onadır. Müşriklərin ondan başka çağırdıqları isə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 قُل لَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ <وَالْأَصَان> və yerdə olan məxluqlar da onların kölgələri də səhər axşam istər istəməz Allah'a secde edir. Kul men rabbes semawati vel ardi kul lillah kul afattahaztum min dunihi awliya ala yamlikun li anfusihim naf'an ve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 فَنَسَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَبِيَّا وَمِمَّا يُنقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاةٍ أُحُلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مثله. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ Əmmə zəbdü feyəhəbu cufaa və əmmə mə yən feun nəs feyəmkəthü fil arz o göydən su endirir və vadilər ölçülərinə uyğun öz məcralarından daşaraq sel olub axır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 yerində qalır Budur Allahın çəkdiği misallar Lillazina stecabu lirabbihimul husna wallazina lam yastecibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wamithluhu ma'ahu laftadaw bi Ələ-iqə ləhüm su-ul hisəbi və məqvəhüm cəhənnəm və məqvəhüm cəhənnəm və bi Rabbinin dəvətini qəbul edənlər üçün ən gözəl neymət hazırlanmışdır. Onun dəvətini qəbul etməyənlərə gəlincə,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 Əfəmən yağlamu ənnəmə unzilə ileykə min Rabbikəl haqqqı kəmən hüvə ə'məh, innəmə yətəzəkkəru ulul əlbəb. Rabbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə çora bənzeyə bilərmə? Bundan ancaq aql sahibləri ibrət alarlar. Ellazina yunfunu O kəslər ki, Allah'a verdikləri sözü yerinə yetirir və əhdi pozmurlar. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَعَفُونَ سُوَ الْحِسَابِ O kəslər ki, Allahın qovuşturulmasını əmr etdiyi şeyləri, Qohumluq və qardaşlıq əlaqələrini möhkəmlədir, Rəbbindən qorxur və pis haqqı hesabdan çəkinirlər. Və alləziyinə sabəu bətiğəə vəcəhi Rabbihim və əqamu sələtə və ənfəquq. Oə xaqumma vaən qona hum sialəniyətə uaya dauna bilxəsənətisəyi ətə ula ikələhummo quədda. O kəslər ki, rəbbinin üzünü dilyərək səbredir, namazqılır, onlara verdiğimizruzidən, gizli və aşkar xərcliyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün ahirət yurdu. Cənnət-u ədnin yədxulunəhə və mən saləhə min əbəəihim və əzvəcihim və zürriyyətihim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 Sələmun aləykum bimə sabərtum fəni'ma qubəddər Səbretdiyinize görə sizə salam olsun, ahirət yurdunuz necə də gözəldir.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 Ula ikələhumul Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozan, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri kəsən və yer üzündə törədənlərə gəlincə onlar üçün lənət və pis yurt vardır. Allah yu basutur rizq limen yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa ma Allah istediginin ruzusunu bol edər, istedigininkini də azaldar. Onlar dünya həyatı ilə sevinirlər. Halbuki dünya həyatı ahirətlə müqayisədə keçici bir zövqdür. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ Yəşəu və yəhdi iləyhi mən Kafir olanlar deyirlər. Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə indirilməyib? Deki ki, şübhəsiz ki, Allah istədiyini saptırır. Tövbə edib ona üst tutan kimsəni isə, doğru yola yönəldir. Əlləzîne <gülüyor> əmənû Bunlar iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilincə qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Allazina amanu ve amilussalihati İman gətirib salih əməllər edənlər üçün xoşgüzaran və gözəl qaydış yeri hazırlanmışdır. كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا تَطْلُعُ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموت بل افلم ييئس الذين امنوا ان لو شاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قادعه او تحل قريبا من دارهم او تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ oxunan bir kitabla dağlar hərəkətə gətirilsəydi və ya onunla yer parçalansaydı və ya xudda onun sayəsində Ölülər danışsaydılar O kitab yenə bu Qur'an olardı Lakin bütün işlər Allaha məxsustur İman gətirənlər Hələ bilmirlərmi ki Əgər Allah istəsəydi Bütün insanları Doğru yola yönəldərdi Allahın vədi gəlincəyə qədər Etdikləri əməllərə görə Kafir olanlara Müsibət üz verməkdə Davam edəcək və ya onların yurdunun yaxınlığında dayanacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah vədinə xilaf çıxmaz. Ələqədis tuhzi bi rusulim min qablik fa amlaytu lillezina kafaru summa akhadtuhum thumma akhadtuhum fa Səndən əvvəlki elçilərə də istehsa edilmişdi. Mən kafirlərə möhlət verdim, sonra isə onları yaxaladım. Bir görə onları cəzalandırmağım necə oldu? Əfə mən huvə qaimun ələ kulli nəfsin bimə kəsəbət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 Və mən yudlil illəhu fəmə ləhu Hər kəsin qazandığını qoruyub saxlayan Allah Buna qadir olmayan bütlər kimi ola bilərmi? Müşriklər isə Allaha şəriklər qoşurlar De ki, onların adlarını söyleyin Yoxsa siz ona yeryüzündə bilmədiyi şeyləri Yaxud boş sözləri mi xəbər verirsiniz? Doğrusu, kafirlərə öz heylələri gözəl göstərildi və onlar doğru yoldan çıxarıldılar. Allah kimi azdırsa, onu doğru yola yönəldən olmaz. Ləhum fil hayatid-dunyā və lə'əzābul-āxirati aşaqq. Vəmə ləhum min Onlara dünya həyatında əzab vardır. Axirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahdan qoruyan olmaz. Mesalul janneti llatî wu'ida lmuttaqûn. Tecrî min tahtihal-enhâ mütəqilərə vəd edilmiş cənnətin vəsvi belədir. Onun ağacları altından çaylar axar və onun yeməkləri də, kölgəsi də daimidir. Mütəqilərin aqibəti budur. Kafirlərin aqibəti isə oddur. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يفرحون بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضًا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أعبد الله وَلَا أُشْرِكَ بِهِ İleyhi əd'u və iləyhi məəb. Kitab verdiyimiz kəslər sənə nazil edilənə sevinirlər. Firqələr arasında eləsi də vardır ki, onun bir qismini inkar edirlər. De ki, mənə Allaha ibadət etmək və ona şərik qoşmamaq əmr edilmişdir. Mən sizi yalnız Ona ibadət etməyə çağırıram. Və qaydışım da yalnız onadır. Və kəzəlikə <Sessizlik> enzəlnəahu hükmən ərabiyyə və lə ən ittəbə'tə ehvəəhün bərdə mə jəəəkə minəl ilm-i mələkə minəlləhi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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ فِيهِ سَنَنًا أَوَّلَ دَعَوْنَا رُسُلًا وَأَعْطَيْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَأَوْلَادًا وَلَا يَتَوَفَّى إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَن يُرِيدُ حَظًّا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَن Hər vaxtın bir yazısı var. Allah bu yazıdan istədiyini silər, istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın anası da onun yanındadır. وإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَعَلَيْنَ <الْحِسَاب> biz onlara va'd ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya ondan önce seni öldürsek bil ki Sənin öhdənə düşən ancaq təbllig etməkdir. Haqq-qəssab çəkmək isə bizə aiddir. Əlam yem ya onna natil adna unqsuha min bizim Yer üzünə gəlib, onu bəzi tərəflərindən azaltdığımızı, müsəlmanların ixtiyarına verdiyimizi görmürlərmi? Allah istədiyi kimi hökm verir. Onun hökmünü ləğv edən olmaz. O, tez haqqı hesab çəkəndir. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِ الْمَكْرُ جَمِيعًا Ya'lemu ma taksibu kullu nafs wa sa'lemu al Onlardan əvvəllər də hilə qurdular. Halbuki bütün hilələr Allah'a aittir. O, hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər O ayə qulü zinin kəfuru ləstəmur sala qul kəfa billahi şəhidan beyni və beynukum və Kafirlər deyillər Sən göndərilmiş elçi değilsən De ki, mənimlə sizin aranızda Allahın və kitabı bilən kimsələrin şahid olması yetər.